on kesäkuun ensimmäinen pimenevä ilta Tunnin päästä, vähän oman Reimun tunnin päästä, alkaa konferenssifinaali. Tarkoittaa sitä, että tämä on energi Marakatit ja seitsemäs jakso. Game <laughs> pitäisi jaksaa, jaksaa pari jaksoa ennen kuin päästään kesälomalle oikein kunnolla. Että, että, että, mä luulen, että mitä voitaisiin oikeastaan nopeasti, nopeasti jo nyt tälle ääneen sopia, että, että kai me varmaan ennen draftia jotain puhutaan ja varmaan rafti vähän jälkeenkin. Totta ja hottomasti Kyllä se varmaan kesällä täytyy vähän tilanne tilannepäivityksiä tehdä, mutta tänään niin. <köhö> Kyllä. Mutta, mutta tottakai nyt on niinku ja pidot paranee niinku sanotaan elikkä. konferenssifinaalit tosiaan alkaa tuossa noin, kun mun kello näyttää 2016, eli tuntia varttimaan alkaa Chicago Los Angeles ensimmäinen ottelu. Joten ehdittää, ehditään varmaan just ennen tässä äänittelemään. Otetaan ihan ensiksi ja ensi alkuun niitä yleisluonnehdinta, millaiset... Millainen maku suu jää nästä No oli kyllä minun mielestä hyvät sarjat, mitä tuossa jokasta tuli kuitenkin, jokasta kuitenkin seurattua, ainakin se muutama peli vielä katoutuakin ihan, ihan, tota, ihan. siinä yö myöhäsellä niin oli kyllä oikein viihdyttävää, viihdyttävää jääkiekkoa ja siellä me ihan muutama muutama yllätyskin nähdä, että varsinkin nämä läntisen puolella on nämä sarjat veny venyy vielä herkullisesti sinne Game 7-eihin, ja siellä sitten ehkä nämä odotetummat joukkueet kuitenkin vei, kairasi sitten lopulta sen voiton siellä. Et Detroit varsinkin oli kyllä mielenkiintoista nähdä, että kolme, kolme paikkaa oli heillä pistää sarja poikki itsellensä, ja eivät siinä onnistuneet. Vaikka itsekin on, on jossakin vaiheessa saloi jo jotenkin uskomaan siihen Detroitin, että kyllä se nyt varmaan se ääretön kokemus siellä viimeistään nyt siinä 31 1 3-1 tilanteessa niin olisi kantanut Detroitin vielä tuosta jatkoon, mutta näin siinä vain Chicago löysi vihovi, menee sitten, millä Jimmy Howardin selän taakse ne kiekot alkoi mennä. Mä vähän luulen, että siinä kävi niin, että, että se oli se viides peli, mikä se sitten käänsi. Että mm -hmm. on, niin yleensä kuudennen pelin voittaja hoitaa se seitsemännen peli, tai en, en ole tilastoja nähnyt, mutta semmoinen päähänpintava mulla jäänyt, mutta... Joka tapauksessa, se, että jos vinksi pitänyt saada se nopeasti poikki. Mm. Sitten kuitenkin. Mut, joo, eli tosiaan kerran on neljä pudonnut tuosta noin läpi, tai aloitetaan läntisestä. Mutta sitten kun mennään noihin konferenssifinaalisarjoihin, niin otetaan siinä ennen, kun aletaan käymään sarjaa läpi, niin me haluttiin nostaa nyt jokaisen joukkojen make or break-pelaajat. Eli kenen, kenen mukana tavallaan niin kun nousee tai kaatuu jokin osa-alue. Tai ehkä jopa mm. jo koko joukkueen koko peli. Jos niinkin dramaattisesti vedetään en tiedä, me ei siis keskusteltu tästä sen enempää, että mitä on tulossa, mutta kuitenkin sano se Sharks, no mä odotin, että ne ei olisi noinkaan pitkällä ollut ja Game 7 asti se on kunnitettava suoritus, mutta että niin, mä tosin koko ajan olen vähän sen puolesta liputtanut, että se pitäisi niin kuin ja komppanit pistää lihoiksi vielä, kun niitä jotakin saa, Mä edelleen sitä mieltä, milkan noilla No kyllä minä tässä asiassa kyllä peesaan, ja kyllä ne alkaa olemaan Thornton, Marley kaksikon varsinkin, niin aika alkaa olemaan kyllä auttamatta ohi tuolla. Että näiden kaverien kanssa sitä menestystä ei ole Sharksille tullut. Sehän on ollut ihan järkeen tai oikeastaan tämmöinen kirjoittamaton sääntö, että Sharks sinne pudotuspeleihin mennee, mutta siellä sitä menestystä ei tosiaankaan tule. Nyt oli hyvä paikka, ja itse uskoinkin siihen, että Sharks olisi nyt tänä vuonna konfa-finaaleissakin pelannut, mutta... Paukut ei siihen riittänyt. Ei se tällä kokoonpanolla kyllä varmasti ensi kauellakaan riitä. Nyt vielä tulee kova, kova kokonainen kausi siihen päälle, niin nuorennusleikkausta. Olen, olen samoilla linjoilla sinun kanssa. Joo, ehkä se nyt sitten, kun mitä tätä tuota nyt kunnolla näki, niin tota, ehkä mä vähän ylikriittinen sen suhteen. Jotenkin tämä on ajatellut niin, että ehkä se... Uusi ydin ei jos vielä ihan valmis, mutta sitten taas Logan ja Joe Pavelski osoittaneet etunenässä mua vääräksi. Ja mun just, et, mitä sä ketkehun, että mitä Burns-laita hyökkääks, niin voisi olla jopa pysyväkin, pysyväkin vaihtoehto. Mutta kuitenkin kun puhutaan Marleosta, puhutaan Tontonista, puhutaan, no mä en tiedä mitä Havlatista saisi, mutta kai sitäkin jotain. Niin, niin mm. siinä puhutaan kuitenkin jätkistä, jotka jos, no kuinka osaava GM Wilson sit on, niin saisi liikkeelle ja saisi tavallaan niin ottaisi ehkä jopa saman palkan takaisin vastaan, mutta sit taas, niin kun, sitä, niin kun, nyt selkeästi rakentamassa se joukko Pavelskia näiden ympärille. Pavelskia kulttuuri. Meinaa siis, kyllä Joe Thornton voi olla semmoinen palanen, mikä haukuttaa jotakuta, että heittää niin kaksi, kaksi hyvää pelaajaa yhteen huippupelaajaa. Meinaa musta vähän tuntuu, että kuitenkin niin, kun katsoo nyt joku Brad Richards, niin, niin on joutunut joutui tortorella hampaisiin tossa ja hyvin todennäköisesti ihan ansaitustikin. Ja mm -hmm. tolla tavalla, niin tuntuu, että tavallaan niin kuin, tässä, tässä tullaan taas tähtikulttijuttuun. Että jos Sanhose uskotaan astuu vähän sen ulkopuolelle, niin siinä voi olla aika hyvät, hyvät elementit, missä saada, niin saada niin semmoisia palikoita, mistä saa tasasen tasaisen joukkueen. Niin saa vähän rakennettua sitä tasaisuutta monen henkentään. Että ei aleta niin ihan sitä, kyllähän se terävin kärki on, Kutsuurin ja Pavelskinkin muodossa ja Burnsin muodossa, niin totta kai sehän kyllä on, löytyy. Että nyt vaan niin tasaisesti, tasaisesti hakemaan sitä ratkaisun voimaa sinne, sinne kolmen ensimmäisen kenttään heti ainakin. Että. Joo, eikä, ja sitten sit, no, niin, niin, niin jos ajattelee, että nyt kun on ollut juttu, että Valtteri Filppula saattaisi olla lähdöskentistä Detroitista, niin mun mielestä San Joselle, se voisi olla oikein hyvä pala sinne kakkoskenttään tuomaan lisää leveyttä. Leveyttä siihen Jesus halvempi, mitä nämä jätkät ja sit taas, niin kun, mitä sieltä taas tradeista tulemaan. Niin, ää, tavallaan niin kun nyt. Niin. Et nyt, niin kun, nyt, nyt pitäisi rahasta sillä nimiarvolla niin paljon kuin pystyy. Mun mielestä mm -hmm. tämä on semmonen meininki. Koska nyt anteeksi, nyt vaan mun, mun silmiin tyhmiä GM-jä on, jotka ylimaksaa näille pelaajille. Ja, ylimaksaa tämmöistä jätkistä. Siis se, mikä NHL ehkä niitä häiritsee, että siellä on naimisiin pelaaji mihin ei kannata jäädä naimisiin. Se, siis aina sanotaan, että se on kylmää bisnestä, ja mun voi olla kylmempääkin bisnestä, ihan oikeasti. Mm -hmm. Olet siinä aivan oikeassa, että välissä on aina ne, vähän niitä rakastuthan siihen nimheen niin kovasti, että tämä on niin meillä nyt pakko piettää, eikä sitä uskalleta liikuttaa sitä palastutta. ja Nimenomaan just Tontonin Marleyn, ja jopa Havlatinkin kanssa, niin kyllä, sillä nimellä nyt, nyt olisi alkaa olemaan niitä viimeisiä hetkiä, kun mm. niillä pystyy ratsastahmaan ja pystyy saamaan semmoista vastinetta takaisin, että pystyy jopa pystyy huomattavasti varmasti parantamaan joukkuetta ja tekemään siitä vielä kilpailukykyisemmän. Kyllä. Siis just tuo naimisi, naimisiin menon hommasta, niin, niin okei, Philadelphia nyt ei sit... Jälkikäteen, kun katsoo, niin ehkä ne nyt ei kostunut ihan niin paljon kuin sun olettaa siitä, mutta tota, no, niin kuitenkin täytyy arvostaa sitä. Mä toivon, että, sen, että Filiin ja voittaa pytyn lähiaikoina, koska äh, Holmgrenillä oli nimenomaan sitä munaa tehdä noita kauppoja. Heitti Carteri, heitti Richardsi, helvettiin sieltä. Et, tota, mm. et ei, jäänyt, ei jäänyt naimisiin liikaa niihin pelaajiin, vaikka ihan huippupelaajiin, ei siitä pääse mihinkään. Ei tietenkään. Sanhosella kans erittäin hyvä plusmerkki niin tältä kauelta, niin niemenantti. Niin Joo, Pakko sanoa. Kyllä ihan oikein. Vesina niihin vesinä ehdokas se on. Vesiin ehdokas, niin, kyllä. Niin, no, ehkä sitä nyt voi sittenkin uskoa, että se vanha Vantaan jäähalli jääkonekuski oikeasti saa mustaa kiinnikki. No. <laughs> kyllähän <laughs> siis Los, Los Angeles-sarjassakin tuossa, niin kyllähän se tietenkin Quicki oli sen just, just sen verran parempi, että Kingsi sinne... King'si sinne konferenssifinaaleihin meni ja tietenkin siinä myös pelaajamateriaalissa tai siellä päässä myöskin löytyi, mutta varsinkin tämähän oli kyllä todellinen maalivahtien taisto tämä sarja, tosi vähän maalisia pelejä kaikki ja Quicki vain on saanut nyt taas tämän vähän tämmöisen Consmite-moodin Consmite nyt päälle taas, jostakin sen kaivannut varmaan viimekin vähän muistoista sitten. Niin. Joo, tosi mä kyllä väitän sen, että, tuota, no, niin, että tavallaan näittenkin kahden maalivahdin vertailuosi sikäli, että et, et, et, okei, okay. ehkä Quikki voitti ton sarjan, siitä, pää, siitä ei pääse mihinkään, mutta sitten taas niin, niin tota, kyllä mun oli repaleisempi viisikko edessä kuitenkin. Niin, lopulta. ja ehkä kuitenkin tasaisempi kausi, kuitenkin tämä kausi. Joo, joo, Vikkihan nousi vasta, tuota, no, niin oikein, oikein kunnolla mun mielestä nous, nousi sen kahden eka santuismatsin jälkeen. Sitten mm. se voitti sen sarjan käytännössä yksin, mutta tota on no, niin, mutta toi on, no, kohta kun tuolla pohditaan tätä tota Losi enemmän, niin, niin kyllä se Losi on aika helvetin tehoton joukkue sitten taas, mutta ehkä Niemelläkin osutta toki asiaa. Muuten... Niin, mutta, mutta hieno kuitenkin huomata, että kyllä Niemi nyt, nyt tällä on pääsi osoittamaan, että kyllähän hän osaa olla niinku varma. Ykkösmaalivahti NHL-tasolla ja NHL-joukkueessa. Niin. Kyllä, kyllä. Pitäisi oikeastaan varmaan ottaa tuossa alle ja katsoa tässä kesäaikana, nyt kun mulla on polvipaskana, enkä mä muutenkaan pääse kämpiltä mihinkään. Niin, <tos> niin, niin, niin voisi melkein katsoa 2010 finaalisarja uudestaan ja katsoa, että on, kuinka, oliko se niemi nyt oikeasti niin paska, mitä minulla maku siitä jäi. <tos> kyllä, se jotain kiinni koska ne voitti sekin niin. osakin. Totta, mutta mut, tota, tosiaan nostan kyllä käden ylös virheen merkiksi. Okei, ehkä 10 minuuttia about tuosta aiheesta riittää. Mennään Detroittiin. Detroitista ollaan pitkään sanottu, että pitäisi puhua enemmän ja en enemmänkin, enemmänkin ja enemmänkin. Mutta tota, otetaan nyt ihan tuo enskausi käsittely. Suurimmat huut vie jopa Pavel Datsycki Venäjälle. Siellä on sopimuksia jo loppumassa oli hetkinen. Oli Drew Milleri, Danny Cleary ja Damien Brunneri, Walteri Filppulaa. Mm. Ää, pakkipäästä ilmeisesti no Ian White ei hirveästi tänne pelatakaan. Karlo koli, no. koli vähän siinä siinä, että mitä, mitä sen kanssa tehdään. Brennan Smith ei nyt ihan ollut sitä, mitä piti, mutta Danny de Kaiser oli ihan loistava, loistava hakutus kesken kauden, siitä ei pääse mihinkään. Ei kyllä. Mutta tota, ikääntyy, ei sitä mihinkään pääse. mut mitä sä sanoisit, että et Detroitina, niin, niin, niin no edes to, otetaan nyt ensin suomalaisesta toi tuo lähtö, olisiko se, se iso sun Detroitille? No, tietenkin, nyt tämän, tämän kauan jälkeen, niin voidaan taas miettiä, että mikä se Filppulan arvo tällä hetkellä siellä omistajien keskuessa on sitten, ei ole aika paljon sitä tulok, tuloksellisuutta aina oottaa. Kyllähän Filppula minun mielestä kuitenkin on iso palainen tuossa nykyisessäkin Detroitissa, mutta, mutta, mutta. Eppäilisin jotenkin, että ehkä heillä on enemmän haluja pitää just näitä Damien, Damien Brunneria esimerkiksi, joo, joo, tämmöisiä Brun kavereita. Niin Brunneri... Brunnerilla on aivan huippukausi. Brunneristä täytyy pitää kiinni ehdottomasti, se on se ehdottomasti. Ehdottomasti. halpa vielä. Sitten tota, Danny Cleary oli loistava playoff-face, niin. Miller no se on semmoinen syvyyspalainen, todennäköisesti varmaan jatkaa. Dachukin jatkaa, oli ilmaissa, että haluaisi jatkaa Detroitissa, ne vaan pääsee yhteisymmärrykseen, Ja sitten ehkä, niin kun, ehkä sit sen seuraavan sopimuksen jälkeen palata Venäjällä. Mut, mut, tota olisiko, ne... olisiko tässä kuitenkin paikka se, että alkaa jo vähän niitä nuoria miehiä. Siellä on AHL jo semmoisia kavereita kuitenkin, jotka on jo monta vuotta sillä tahkonneet, ja just tämmöisiä, että näytön paikka on niin kovastikin haluaisi haluaisin sieltä kuitenkin. Onhan niitä nyt tietenkin nykvistiä Brenda Smithia ja just tämmöisiä kavereita, nyttenkin on ostettu ja uskalli rohke rohkeasti käytettykin siinä, mutta pitäisi kyllä se, enemmän sen nuorentaa. No, mä veikkaan, että se taitaa siis, no, tässä ollaan on kans ehkä tietyllä lailla pelaajien kanssa naimisis, mutta sitten jos tulos on tämä, niin kannattaakin ehkä olla. Mm. Mutta tota, tavallaan Detroit on niin kuin Detroitilla Detroit on se ongelma, että se pärjää liian hyvin tehdäkseen mitään niinku radikaali. <tos> niin, se, sehän se. Kyllähän se on taas kuitenkin kahdeksan parhaan joukossa, että ei sitä nyt voi huonoksi, huonoksi haukkua. Että kyllä mekin muun muassa ennen kautta muistaakseni uumailta, että hinnättei pudotuspeleihin olisi hyvää, jos pääsee Detroitin. Että... Niin, siis, no, niinhän siinä kävi, niin, että siinä on niin. ihan oikeassa. Mutta, tuota, no, niin se, Lähellehän se menikin. Että... Sieltä ne tulisit vaan kuitenkin. Mm. Mutta tota, no, niin. Niin. Mä en tiedä sitten taas, että et, ei, ne, ei ne ketään ole se kauppaamaan. Et, tavallaan no, niin, kädet on vähän sidotut ja sitten sieltä, että et, onko sieltä kukaan semmoiset, joka toisaalta ansaitsee paikkaansa vielä ylhäällä. Et, et, et, en mä en tiedä, mm. ketä sieltä sit pitäisi olla tulossa. No, en mä tiedä, Jan Krukkinus ei vielä taivaalla siirtynytkään sinne. Ei tietenkään, kun kisois, kisoissa. Joo. Mm, en, mä, niin kun, en mä saa päähän niin. Niin kaunis ajatus, kun olisikin, että Teemo Pulkkisista kasvaisi yhtäkkiä en haltaisen maalin tekijä, niin sorry en näe sitä. <tolle> niin, tai sitten näitä Tomas Tataria tai Tomas Jurkoa, sitten Slovaakki miehiä, niin... Kyllähän sieltä potentiaalisia löytyy. Onko tosiaan vielä ansainnonäytön paikka? Eikö se on ole joku 26 tai vastaavaa? On joo ja aika monesti käyny aina pyörähtyä. Tämmösiä tekemässä. Vähän niin kuin Jaan Mursakki esimerkiksi. No alkaa olla aika hiljaista, Mursakki nyt, omat johtopäätöksesi jo lähtisivät Sloveniaan. Vai Slovenia, eikö siis KHL, ei mihin jengi meni. Mutta menikö Slova niin sitten? No. Niin se taisi olla. Oli miten oli kuitenkin. Mitä että niin kuin silloin vähän spekuloitiinkin, niin mä mietin sitä silloin muistaakseni, kun puhuttiin näistä tulevista, tai deadlinen kohdalla näistä jätkistä, niin vallesta, että jos se ottaisi ehkä sen 4,5 miljoonan pahvin, niin sitten se voisi ehkä jäädäkin, mutta jos se haluaa sitä viittaa, niin ei tule Detroitissa kesää, ja sitä se kuulemma nyt haluaa, et. Kyllä, joku sen, joku sen sille ylimaksaa valitettavasti, ja mun mielestä Filppulla ei ole viiden miljoonan pelaaja, siis yksi ainoa yli 60-pisteen kausi, jossa aiot pelata ykkös-kakkoskenttääkin, niin sun pitää tehdä sitä jatkuvasti. Se ei ole koskaan mm -hmm. noussut, ja se on hieno jääkiekkoille voi vettä, kun mä haluaisin, se tekisi sitä, mutta kun ei tee, ei ainakaan niin. enakkaan tekemään Detroitissa. Kyllä se, se lähtee. Se pääsee, kyllä se on ehkä parempi uusi näytön paikka uudessa joukkuessa, niin Filppulan sit... uraan kannalta. Mä vähän, mä vähän paha että ei se koskaan tule vetämään sitä. Se tekee sitä ne kivaa 40 pistettä, mutta mm. en mä vaan usko. Et <laughs> ellei <laughs> sitten iki, ikinä lähde sitä tuota crosby jossa nyt, minä tiedä, varmaan mäkin tekisin yhden maalin kaudessa. <laughs> se on suuri kunnia, se on tosi, se kuulostaa pieneltä. Mutta, <laughs> <laughs> mut tota, no niin. mutta Detroitilla on kyllä... Murroksen partaallahan se on tämä joukkue koko ajan tässä. On mutta se mikä eniten Detroitin on huolestuttaa, on se just, että ei niillä ole ketään ketä kaupata. Niin, se pääsee. Eikä just näitä nuoria kankavereita, niin niitäkin on aika hankala lähteä kauppaamaan ja saa vastinnetta vielä sille. Ei, siis tämä on oikeastaan tosi jännä nähdä, että mitä joku just... Mitä joku Red Wings ja Devils ja mitä näitä on tämmöisiä joukkoja, mitä ne tulee tekemään. Mm -hmm. No, se on edelleen toisen pohdinnan paikka. Meillä on tässä ehkä kesällä vihdoinkin siihen aikaan, mutta tota, no, ei siihen järjämään liiaksi. Joka tapauksessa näyttää vähän siltä, että, että mä heitän kyllä jo nyt, että ensi vuonna se ei vaan mene playoffeihin. Ellei, te, ellei Ken Holland repäse jotain ihmekorttia takalaskusta, mihin mä en vaan usko. Kyllä, jäin kyllä. En kyllä... Tuota, tuota näkemystä en kyllä tyrmää. Se on kyllä saleetti. Aivan, aivan hyvin on mahdollista, kyllä. Alright. Mennään itäseen sen verran, tota, no, niin, että New York Ring Jazz, kaikkien kansojen rakastama... <kliin> Minne no, Minnesota Wild oli se Suomen kansan rakastama. Niin joku. oli jo, mutta kaikkien kansan rakastaminen tämä Rangers, mestari no. jo ennen kautta. Oli, oli siis tähän, meidän koko ohjelman nimi perustuu tähän näille. <tos> nhl n Vaihte Juha Hiite lähti Twitterissä, että nyt kun kaiken marakatit alkaa huutelemaan, niin kerron totuuden, että New York Rangers voittaa mestaruuden. Niin... Sori Juha, marakatit huuteli varmaan vähän tarkemmin. <tos> Joo, tällä kertaa kävi näin. En tiedä huudeltiinko me mutta jotkut mun marakatit sitten, mutta kuitenkin... Niin... <tos> Uh, Rangers. Mun mielestä niin kuin kaikkein, on joukkuetta tällä kaudella, niin mielestä kaikkein kuvaavinta on, että se homma pala vast vasta sitten, kun se joukkuepalasi tavallaan alkupisteeseensä. Mm. Eli, eli että hankittiin toinen tähti ja heitettiin syvyyspelat pois, sitten piti myydä toinen tähti ja hankki syvyyspelat takaisin. Ja mun mielestä <tos> se edelleen niin kuin, tiivistää koko kuva ja silti, silti niin jää, jää luukäteen ja mun mielestä niin kuin, aika köyhällä esityksellä vielä kaiken lisäksi. <tos> no, no kyllä, ehdottomasti. Kyllä tässä häytyy sanoa, että Kolumbuksessa kyllä hierrothan käsiä kyllä, Karvasia ja käsiä kyllä yhteen. Että kyllähän tuo, kaiken kaikkiaan niin aikaisemminkin on puhuttu siinä, että kyllähän Kolumbus tuossa vei kyllä tuossa kaupassa. Toki tietenkin Rangers... Rangers tietenkin Derek Brassardin nousi minun mielestä hienosti kyllä esille, varsinkin nyt pudotuspeleissäkin ja loppukauesta. Että hän on kyllä semmoinen palanne, josta niin hottomasti kannattaa pitää kiinni. Varsinkin hällä ja tällä Mats niin yhteispeli kyllä toimi, toimi kyllä aivan, aivan huipusti. Että siinä no. oli minun mielestä se parasta antia Rangersin pelistä. Mut mm, sitten taas nyt Tortorella saisi kenkää. Mä tässä tänään pitkään pohdin, että... Et... Oliko tämä nyt oikea veto? Mä en oikein osannu päättää, mutta tota, Se riippuu vähän, senskausin se näyttää paljon. Mm. Siitä voi olla varmasti yhtä mieltä, että jos Tortorella pihalla pihalla sen takia, että penkin saadaan Wayne tai Mark Messien niin toi Ranger, <tosilta> sit, niin joku pitäisi viedä Glenn Seiterin urkan taksi ja vähintään löydä turpaa sitä. hännekeen. Joo, siis voi herran jestas, nyt sinne sitten joku Messier Kretski akselilta niin... <tosilta> Voi hyvää päivää, saa joo, nähdä. Joo, ja tiki, ilmoitti, ilmoitti jossain haastattelussa, että hän lähtee kyllä heti kakkoseksessa meissä ja soittaa. <tri> joo, no niin. <tri> Esa vielä sinne lisäksi, niin no niin, siitähän me saadaankin soppa-aikaiseksi <tri> Joo, Joo, grand, grand fury maalivähtivalmentajaksi ja kurri kur, kur peluttamaan hyökkäät. Ja... <tri> Hommathan kaikki. Tämä on, onko tämä nyt sitten al aloittama tämmöinen trendi nyt tuonnean ensin Coloradon, että otti herra, herra Ruaa sinne. Ei siinä mitään, no, on varmasti... Se on, se, se on edes saatana valmentanut jossain. Niin, se on, se, se on edes, edes tehnyt jotain jossain. Coloradosta täytyy muuten puhua vähän tuonne lisää, koska siellä on aika mielenkiintoinen tilanne, että no, nyt niin kun on roolituksen puolesta. Varmaan ennen, oh, draf, ennen draftia voitaisiin ottaa varmasti sitä käsittelyä enemmänkin. Mutta, mutta kuitenkin niin Rangersissa, niin, en mä tiedä mun mielestä, että siinä nyt... Se kaipaa oikeastaan kahta asiaa. Nyt oikeastaan nyt että kuinka perseilleen tavallaan se on jos Glen niin Glenn Shaterin statsit ollut, 12 vuotta ja viisi voitettua play off Joo. <laughs> siis, Siinä on aika karua kieltä kertoo kyllä Mitä? Niistä, niistä kolme kahden viimeisen vuoden aikana. Joo. Siis... Voi voi. Kyllä tämä, olen itse vähän tuosta tortorellan pois potkimisesta, niin olen kansakaristiriitaisen fiiliksin ollut ja... Mutta mie... toisaalta ei, ei se hyökkäyspeli kehittynyt yhtään mihinkään koko kauden aikana, to noilla, ei... noilla aseilla. Niin, niin, ei, kyllä se niin ei valmentajanvaihdus ei välttämättä ole se huonoin veto, mm. toisaalta olisi ollut nähdä, että mitä sitten olisi, mitä sit jos olisi saanut, saanut koko kauden vetää. Että niin, onko tässä nyt se lyhyen kauden hämä, sitä mä lähinnä mietin, mutta toisaalta... Niin, niin, Mä se pitäisi vähän enemmän, ja varsinkin sikarita sikari, että järsiväjä, että helvettiin sieltä. Niin, siitä lähtisi niin vähän, se, vähän vielä se rakentaminen etenemään, että kyllähän tämän satherin, satherin touhu on kyllä nähty aika lailla. Että kyllähän tietenkin torturellakin varmasti, varmasti kuitenkin töitä piisaa, että tuli luonteinen valmentaja kyllä, ja on kuitenkin sitä menestystaustaakin löytyy, niin varmasti kyllä ainakin töitä saa Tulee kyllä löytämään kaveria, niin, saako. Toi on hyvä kysymys. Mä luin tänään yhden hyvän kolumnin siitä, että onko tämä vähän aikaisella elänyt, tämä hänen että et mm -hmm. se on, se on niin kuin tämmönen Mike Kiinanin jälkeläinen oikein kunnolla ja Kiinan löysi töitä Venäjältä, mikä on aika niin. enteellistä. Niin, tota, oh. että, en tiedä sitten, että, että jos se on semmoinen vittuili ja ja vittuilija, niin, niin. Että, Toru todella jengit puolustaa hyvin, mutta kun sitten taas toinen juttu, mikä mä täytyy sanoa, että koko NHL se oikeastaan häiritsee, mä oon varmaan sitä sanonut aikaisemminkin, että että siis, kuinka vähän sitä taitoa käytetään mun mielestä hyväksi siellä lopulta? Et Aika on... harva joukkue käyttää. Siis, siis tosi vähän sitä näkee, että Joo. se on mielenkiintoista niin nyttenkin nämä neljä joukkuetta. Mun mielestä siinäkin on hyvin paljon tämmöstä niin vähän kahtia jakoa, että on toisaalta on joukkuetta, joka niin pelaa tajon kautta, pelaa no nopeuden kautta. Mutta sitten on just tätä tiivistä viisikkopuolustusta, tosi fyysistä peliä vähän roiskithaan sinne päät, niin pelataan tosi tosi suoraviivasta hokia siinä, että on mielenkiintoista nähdä, että mihin NHL vielä tässä tulevaisuussakin kymmenen vuoden aikana, mihin suuntaan se oikein lähtee sitten kehittyä. Mä toivon, että lähivuosina voittaa semmoinen joukkue joka uskaltaa pelata, pelataan no, olemaan leveyssuuntaankin, eikä ainoastaan, vaan syvyyssuuntaan. Että se on, se on niinku siis, tavallaan niin et ei, ei mulla siis mitään tätä peliä vastaan. Ei, älä, älä, älkää nyt, älä sinä, äläkää muutkaan, käsittääkö väärin tätä teitä, ei, ei. ei tämä ole mikään siis sikäli, että tämä on edelleen kuninkuuslajien mä, en sitä sano. Mut, totanon, niin mutta että kuinka vähän sitä taitoa, sitä potentiaalia oikeasti käytetään hyväksi, sehän niin, sitä. Niin, niin, siis sitä näkee oikeastaan, niin nyt kun alkoi miettimään, että, että millaiset pelaat sitten pärjää NHL tänä päivänä, niin okei, okay, pitää olla jalkoja, pitää olla uskallus. Mutta ennen kaikkea, niin jos, mä, jos mä olisin scouttina, niin mä kiinnittäisin huomioon, että miten hyvin se pelaa pienessä tilassa mm. ja miten niin sieltä pystyy luomaan, että tota, no, niin, siihen kokoontuu jotain liikaa, liikaa sikäli, että... Tota, no, niin, et, et, ja MUN mielestä oli ihan kuvaava tilanne, että jos mä katsoin se, sitä Rangers of niin se, se viidennen pelin tuossa. noin, noi <köhö> se nyt tänään, mä en ole aikaisemmin kerinyt kattoista, niin niin, niin tota, mä en muista kuka se oli, se Ferencsi vai kuka, tota, no näistä. Joku tämmö, siis kuitenkin Poston niin isoipakkee kuitenkin meni kulmaa ja Tsukarello sujahti sen välistä ja otti sen kiako ihan 100 -0. Niin et, et, mitä helvettiä sä teit isolle iso joka ei ehditä osua mihinkään? Sitten kun sulla on että tämmöisellä okei totta kai niillä olla se rohkeus ja uskallus mennä sinne väleihin, mutta tavallaan niin, niin, niin sekin on siis oikeasti tänään niin ihan mielenkiintoista. Niin Katsokaa sitä peliä oikein montako kertaa näette, että, ne syöt, että tulee niin kun, kun tulee hyökkäyksen lähtö, niin monta kertaa on tullut enemmän kuin yksi tai kaksi syöttöä ennen kuin mennään, tiedäkö kiekko dumpataan tai sitten päästään alueelle. Monta kertaa ne menee syöttelemällä alueelle ja monta kertaisilla alueella syötellään. Siis, et, et oikeasti yksi, yksi toimittaja sanoi hienosti, että, on, että et, et, nyky, nykyään niin ollaan silleen, että hoi mikä syöttöketju, kun tulee kolme syötön ketju. Helvetti, se pitäisi olla ihan perusasia näin taitavilla jätkillä. <tos> niin, nimenomaan. Tää onhan siellä tietenkin Bostoninkin puolustuksessa hieno, hieno esimerkki pienestä miehestä, niin tuo Tory Crook, tämä todellinen, todellinen pudotuspelien komeetta kyllä tässä vaiheessa. Voi elämänkevät mitä laukauksia. Kyllä sinä suomipojat Niissä kyllä hiljaiseksi, kun katsoisi vähän mallia niitä hänen viivapommejaansa. No ne oli ne... kyllä, kyllä, kyllä tosi hienoa katoutta Joo, se pitää kyllä ihan paikkaa se, se, se, tuota, no, niin Mä ihmettelin, että kuka heille vetin Torri Kroogen. Mä ollut kuullutkaan tuommoiset hetkestä aikaisemmin. Myönnän ihan avoimesti sen. Mutta... No, samaa täällä myöskin. <laughs> tuota, no, niin, Tällaiset tarinat on tietty hienoin. Mutta, mutta palatakseen tuohon Rangersiin, niin... Okei, okay, ajatellaan sitä joukkojen profiiliin, niin taitavimmatkin jätkät on tuollaisiin aika suoraan juosinkia kuin miehiä. Ei siellä oikeastaan, niin sukkareilla on, että ne no eurooppalaisväkkärä tietysti. Niin. Mutta sitten taas kun näki, millaisia, millaisia yhdistelmiä ne pystyvät, esimerkiksi viimeisessä runkosarepelissä Devilsiä vastaan. Okei, okay, Devils oli luovuttanut, ei reityssyllekään paljon mitään pelattavaa ollut, mutta silti kattonit maalle niin kyllä ne Herran Jumala pystyy hienoihin juttuihin. Sama Washingtonia vastaan, niin kuin tämä kuuluisa tai tätä kaunis maalimistota on se Ovetskin juttu tämä kuva, että niin. Controller Disconnected tämä Xbox-vitsi, Xbox mutta, mutta, mutta se, että, muakin, siis, niin kuin tässä oikeastaan niin kuin se perustavalla tuolla kysymys, johon mä en ole vielä itse löytänyt vastausta, eikä välttämättä mun kooperaatille pystykää vastaan, mutta että, että, se kysymys mitä mä oon pohtinut tässä näin, että minkä takia sitä ei käytetä, että johtuuko se tosiaan siitä, että niille ei ole oikeasti tilata aikaa käyttää sitä? Vai onko tämä mennyt vähän sama kuin KHL, sanotaan, että siellä on niinku järjetänyt yksilötaitoa, mutta se peli on niin perkeleen varovaisesti kuin kaikki pelkää työpaikkoissa puolesta? Niin onko tämä ihan sama juttu tuolle? Että tavallaan niinku menee se voittaminen, voittaminen menee sen edellä, että se tavallaan kahlitaan niitä pelaajia liikaa myös? Niin, tämä, tämä voi olla paljon mahdollista, että sitä, se pelaaminen menee väkiselläkin semmoiseksi tosi varovaiseksi ja sitten aletaan pelkäämään niitä virheitä ja se ei ole ikinä hyvää tilanne, jääkiekossa. Ei siis joo. Sitten minua tai ihmetyttää se, että kun puhutaan niin kuin kaikista NHL, että puhutaan keskialueen träpeistä ja muuta, niin, niin kun se peli aaltoilee tuolta kun tuolla NHL aaltoilee, niin se helvetin välisinä mukaan oikeasti pelaa mitään keskialueita. On oikeesti. Hmm. <lain> niin, <lain> <lain> monta kertaa vaan niin tulee sellainen olo, kun katsoo peliä, että... että, että Miksi helvetissä se lähti nyt puskemaan tuohon? Miksi se syöttänyt kaverille, oli vapaampi linja tavallaan Se variaatioiden puute maailman parhaimmilla pelaajilla on mielestäni vaan ihmeellistä. Se ei vaan mahdu, mahdu aina mun jakeluun. Enkä mä, niin. enkä mä todellakaan tarkoita nyt, että et, et, mikä mä oon vitulta joko joko joko se on, niinku, et, se on joko tai. Et, joko joko saat tykkäät vaan siitä, että painetaan satanaluja toiseen päähän. Ja, ei mietitä sen enempää, oli tilanne mikä tahansa. Tai sitten, että mennään siihen ylihiaaraamiseen, että okei, no mennään nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt taiteen sääntöjen mukaan, oikeastaan on lähtö täältä, ja syötetään vain ja ainoastaan keskushyökkääjän kautta. Ei, se on ihan oppi paskaa. Vaan se, että no, niin jokaisen joukkojen pitäisi pystyy pelaamaan sitä, sitä mihin sen taidot edellyttää, ja se parhaiden sopii sille, niin se tavalla NHL särsyttää toinen, no, että et, et liikaa tukeruta siihen yksilöihin, kun mielestäni valmentajat pystyisivät Siis tuossakin kontekstissa mä uskon, että ne pystyis antamaan ehkä niinkun organisoimaan sen pelin paremminkin. Kyllä puolustuspeli on hyvin organisoitu, mutta monellako monella on niinku se hyökkäyspelistä, missä toistuu jotkut elementit, tietyt elementit koko ajan? Hyvin harvalla. Niin. Siinä siin tulee liikaa semmoista arvaamattua. Mutta semmoista niinku, mä tykkään kaksinkamppailuista, mutta eikö niinku turhaa kamppailua, semmoista niinku ihme-satanan sähisemistä? Semmoista niinku, Tavallaan, niinku että et, et kiakko on irrallaan, mutta se, se, niinku, se vaan pyörii pomppia, pyörii pomppia, pyörii pomppia. Kukaan ei tiedä minne se on menossa. Sitten joku osa se haltuu ja nyt sit sä näet, että ahaa, nyt lähtee hyökkäys. Niin Sitten niinku, sit siinä peliin tulee joku järki hetkeksi. Mm, kyllä. Mutta siinä on ihan helvetin paljon semmoista tyhmää, turhaa sähinää. Semmoista, niinku, että et se, et se kiakko vaan, niinku, ihan kuin se kiakko olisi joku helvetin. Niinku, kuuma sauna kivi mitä ne heittelee toisilleen Joo oikeesti siis. Joo. <tos> <et tos> Kyllä. Se, se ei ole niinku... En tiedä, pitäis katsoa nyt, nyt pitäisi pitäis kelata niitä 80 luvun Edmonton nauhoja ja katsoa mihin se peli perustui silloin, mutta totta, niin, <tos> <tos> <tos> niitäkin löytyy aika perkeleellisellä lää. mutta totta, niin Nii, jo verrata nyt että minkälaista se nyt on sitten. Se no. on tuota nimen Kyllä sitä kiekkoa pelättiin. Niin, Mielestäni? siis niin, niin, niin, se pel pelätään pelata tavallaan, mun mielestä välillä vähän liikaakin. Totta kai mä ymmärrän, että markkinat on helvetin pienet, isot rahat on isot, mutta jääkiekkoilut ja pitäisi antaa olla joskus. Mun mielestä ihana oli katsoa ottavaa, että Erik Carlsoni tavallaan, niin, että kun koutsi luottaa, se tietää, että, että tässä voi tapahtua mitä vaan, mutta useimmiten se tapahtuu meidän Sama niin, niin kuin joku toi, toi, toi TSNn, mikä se on, skautti. Craig J. Button, joka tota, on entinen GM-peräti, niin se Joku. sanoi juuri Ray Borgista aikanaan. Se saattaa tehdä sen kolme isoa virhettelä peli, mutta se tekee myös 15 saatana hyvä ratkaisu siihen päälle. Niin. Eli mun mielestä niin kuin enem, enemmän mä haluaisin nähdä tätä just, Tämmöistä niin hyökkäyspelijuhlaa. Et mä to, sen takia toivoisin, että hyökkäyspelijoukkoja voittaisi. Ja tavallaan kun mä katson tota Rangersin arsenaalit mitä kaikki niilläkin voisi siellä olla, niin, niin toki se on semmoinen aika, niin aika niin suoraviivaisen joukkueen kuvahan siinä on, mutta mä haluaisin nähdä mitä enemmän, vähän enemmän hyökkäispeliin orientoitunut jätkäisessä koska siellä on taitoa myös ihan perkelemoinen määrä, mitä ei kukaan tällä hetkellä käytä tarpeeksi. On tietenkin, on tietenkin. kyllähän niissä pelaajissa sitä potentiaalia on siihen, siihen taitoon niin kuten Derek Stepanikin esi hyvänä esimerkkinä siinä, niin kyllähän potentiaalia löytyy vielä paljon. Eikä ole mikään, Källähani mikään kädetä. Mikä ei, on. ei, on myöskin kova kun sille päälle sattuu, niin pisteitä kyllä nakuttaa, niin kyllähän Joo, sillä, jo, siis jo, kättä... kärki, kaikki kolme kenttää oikeastaan kärjestä, niin pystyy tekemään tosi hyviä pisteitä. Ja mä väitän, että joku, siis joku Chris Crider tulee olemaan uuden valmentaja-alaisuudesta on muka helvetisti parempi, mitä se on. Nyt että Tortorella ei vissi ymmärtänyt senpä yhtään. Ei, ei, kyllä ilmeisemmin. Mie ei kans vähän sitä ihmetteli, että Kreiderista ei saatu mitään irti. Siinä vaiheessa on nimittäin paljon potentiaalia. Mm -hmm. Mutta joo, siis Rangersista... No joo, lähti vähän räntti päälle, mutta. <tos> <tos> <tos> Sijoititte sille se eri Carsonin nyt ottavasta, <tos> niin mehän pystytään siitä hyvin, hyvin liukumaan nyt sitten ottavankin. Joo, liuuta. sen vaan haluan tuohon sanoa, että, siis, että totta kai tänään, kun noin just varsinkin sitä rangersia ei niin just niitä, siinä, siinä pelissä etenkin tuli sellainen miele, että ei helvetti, minkä takia tämä niinku, heitetään hukkaan. Siis edelleen näin lopputiivistyksenä tälleen, <laughs> <laughs> kyseessä ei ole se, että mä olisin jotenkin kovin pettynyt pelintasoon tai mitenkään, että, että, että se olisi mun mielestä paskaa. Ei tietenkään, kuten todettua, nostan suurta hattua NHL ja KKL arvostan sitä edelleen, edelleen korkeammalle, mutta mun mielestä tuolla to, taitomäärällä se voisi olla vielä parempaa. Sama, mm. sama kritiikin heitän myös totta kai KHL-suuntaan, minkä niin finaalisarjaan mä olin todella pettynyt, kun mä sitä katsoin, että tämmöistäkö tää on. Että tänään niin mä odotin niin paljon enempää että mä näin 1-0-pelejä, vaikka siellä pitäisi olla niin kuin Euroopan parhaimmat kädet. Mutta otetaan nyt se Ottava tosiaan. Joo. Mikä fiilis sulle jäi? Musta tuntuu, että ensi vuonna kuullaan lisää ja paljon. Aivan varmasti. Siis tämä oli kyllä Ottavan, ottavan vuosi, kyllä, vaikka se tuohon päättyikin. Ei missään nimessä silti päättynyt siihen, etteikö Ottava olisi ollut, ollut huono vastustaa, vaan nyt oli ylivoimaisesti paljon, paljon parempi siinä mielessä. Että... Siis, ei, siis... ei muuta mun mielestä kuin kaasuloppu. Niin, kaasu vain loppu siinä ja. Tapenta. Pittsburgh. Pittsburghin, Pittsburghin aktiivinen karvauspeli kyllä purii kyllä kovasti myös ottaa vaan siinä. Ja... Mutta täytyy kyllä sanoa, että tuo semmoinen ennakkoluuloton peli, nuo nuoret miehet siellä, varsinkin minua ilostutti hyvin paljon nämä playareissakin, miehet, jotka konaheri, joka alkaa tuntumaan siltä, että oli jo melkoinen ryöstö Tampabein puolelta, ja Silferberg, Chibanejad, Pajö, joka heitti sen hätrikinkin sinne yhdessä pudotuspeliottelussa. Siis nuo nuoret miehet sieltä, jotka nousi esille tosi hienosti, Andersonin loistavaa maalivahtipeliä. Tämä ottava kyllä vaikuttaa olevan tulevaisuuden joukkue tällä hetkellä. Ja tästä kuullaan vielä lähivuosina. Joo, ja mulla ei ainakin just semmoinen kuva, että, että Paul McLean, niin, niin, se, se antaa poikien myös pelaata. Mm -hmm. ei se, siis okei, nyt se ei, ei Boston, tai Pittsburghin vasta se ei tietenkään riittänyt, kun siellä on vähän kovemmat pojat, joita jo, jo, jo, jo, jo, <laughs> annetaan myös pelaata. Ni, mm -hmm. niin, mutta et, siis okei, mä näin, hetkinen, mä näin kaksi peliä tästä sarjasta. Mut sulkuva, Mun mun mielestä tää oli niin kuin hyökkäävä, raikas sarja, vaikka se pelit vähän repeski loppuun kohden, mut, mut kuitenkin, niin, oli, mutta nimenomaan siinä tuloksissa kans piiliset totuus, että tämä oli oikeasti, tämä oli, se oli tosi mukavaa jääkiekkoa kattoa, ja tässä käytettiin tässä hyökätin siinä sarjassa. Oikein tosissaan. Joo, siis se on just, just joku, joku sitä kans sanotus, että jääkiekko on pohjimmiltaan on puolustuspeli. Hmm. Mä en tiedä, mä jotenkin haluaisin nähdä semmoisen edes pienen murroskauden taas niin 80-luvulla, että se olisi hyökkäyspeli. Hmm. Mut tota, no, en tiedä. Mun siellä se taito tulee esiin. Toki, toki täytyy sanoa, että taidon olemuskin on muuttunut vuosien varrella. Nyt mä alan pahasti liusumaan toisen räntin puolelle. Mutta... <tum> <tum> Puta, ei, siinä, ei, ei siinä vekkoste mitään. Ottava on kuitenkin, se on ehdottomasti tulevaisuuden joukkuja. Ja oli mahtavaa huomata muutenkin, miten se kauan aikana selvisi näistä... Valtavista käymisistä oli ihan ykkössentteriä, ykköspakkia, ykköspuolusta ja vuorotelleja yhtä aikaa sairastuvalla ja vaikutti, vaikutti kyllä siltä, että kaikki, kaikki jo teilasi sen ottavankin liidon, jo, liidon poies, mutta kyllä ne vaan kaverit sieltä puskiitteensä pudotuspeleihin ja puskiot vielä oikein komeasti. Joo, en, en mä antanut niille ennen kauden, kuin palakaan peleihin. Tota, mä en nähnyt sitä Sä näet sen aika korkeallekin. Tota, Taisi tais muistaakseni laittaa hiukan korkealla, mihin lopulta päätykään, mutta kuitenkin oli selkeästi paremmin hajulla siitä kuin minä. Mä en jotenkin vaan uskonut tuohon, että et sen on hyvin pärjäiset. Et, ja ehkä sieltä syvyyttä löytyisi varsinkaan. viimeistä siinä kohtaa, kun lokkoantumista alkoi, että mä ajattelin, että hä hä hä hä Nyt mä olin oikees. Mulla ei siis todellakaan oottavaa se ottanut siihen vastaan yhtään. Mua vitutti olla väärässä. Tämä oli kyllä tämän kauan yksi niitä rinoita tarinoita. Emmiö vaikka herra Kalapuikkosetä tämän kauan jälkeen lopetta surraansa Daniel Alfredsoniin, en silti näe, että on en ensi vuonna millään tavalla heikompi joukkue kuitenkaan. Yhtä helkatin yhtä Helkatin kokenutta kehäkarpaisia heikompi joukkue tietenkin, mutta syvyyttä kyllä löytyy. Joo, itse asiassa on vähän semmoinen käsitys, että, tai mitä mä niitä viestejä nyt lukenut, niin mä vähän jopa luulen, että kun Alfredson jatkaa, Gonchari olla lähdössä, se nyt sitten taas on yksi, yksi paska hailee lopulta, mutta... Ainakin mun mutta... Se on, kyllä sinun huomaa, että kyllä tuolta, niin kuin, sieltä AHLn puolelta, kun miehiä nostetaan tai näitä nuoria poikiakin, niin kyllä he, on, niin kuin, he ovat jyvällä siitä, mitä siellä pitää siellä NHLn puolellakin tehdä. Ja pääsevät pelaamaan myös ennakkoluulottomasti siellä. Siis tästähän nimenomaan ottava on kiitetty, että siellä on niinkun... Koko organismin tason jo niin sen selkeä identiteetti ja että sä pystyt niin noin että noin systeemistä nostaan pelaajia, jotka ei ole mitään palaa, pitäisi olla NHL noin niin statukseltaan, niin sieltä ne vaan tulee ja siellä ne painaa, kun kalat veissä ja joskus se paratkaisee pelejä. Niin, sepä vielä. Mielenkiintoista nähä ensi kaudella tämmönen terve ottava, että Milaan Mihalekin pysyy terveenä, Spetsa, nämä avainpelaajat, pysyy pysyy terveenä, ja sitten lisäksi vielä nämä, näitä nuoria, nuoria miehiä, syvyys, syvyysmiehiä sinne, niin tässä on ensi tosi kova nippu kyllä kyssyssä. Joo, mutta ottavankin kohdalla niin on pakko kyllä sanoa, että ehkä ottava hyöty lopulta eniten tästä lyhyestä kaudesta. Meinaan tolla vammamäärillä ja muuta, niin kuin pitkään se lento sitten enää kestänyt. Kyllä mä vieläkin se sikäli, että et tota, Ensi kausi näyttää paljon, että missä se ottavan tilanne oikeasti on, koska mä väitän, että, että tässä tulee olemaan muutama joukko, mikä vaan hämäsi niin pahasti tämän lyhyen kauden ansiosta. Mm, aivan varmasti siitähän keskusteltiin, että kyllähän tässä sitä tulee tapahtumaan ja siinä mielessä onkin se näytön paikka tietenkin. Että kyllä vähän itsekin epäilen, että tuo, varsinkin tuolla loukkaantumismäärällä niin pitkä kausi, niin kyllä olisi... Kyllä olisi aika taistelun takana ollut se pudotuspelipaikka sitten Oli ihan se nyttenkin kovaan taistelun takana. Ja mikä mun mielestä on myös aika mielenkiintoinen kysymys, niin jos se lyhyt kausi, niin olisiko Detroitin putki muuten katkennut? Niin. Columbus tuli meina niin pörkölelujaa sieltä takaa, että kyllä ne olisi kymmenen peli lisää, niin ne olisi hoitanut homma. Varmasti. Mutta nyt... se alkoi vähän liian myöhään se nähdään nyt Kyllä. No niin, ei mitään. Nyt on taas sopivasti ja ja mä oon ehtinyt avautumaan täysin aiheiden ulkopuolelta, <laughs> niin, niin kuin asiaan kuuluu. Niin kuin asiaan kuuluukin, ei, ei mitään. Okei, otetaan Pittsburgh Poston ja lähdetään ensin tosiaan yksilöreittiä, eli nämä make or break pelaajat, eli ke, tota no niin, keiden, täyt, keiden onnistuminen tai epäonnistuminen kummankin joukkueen puolesta näyttelee mielestämme suurinta roolia. Pittsburgh, Boston, nimeä sinä, miehesi, sieltä ensin perusteluineen päivinen. No niin, lähethän vaikka tuosta Pittsburghin, tai oikeastaan meillähän Bostonista liikkeelle. Mie Bostonista tämmöisen kaverin kuin Patrice Bergeron. Tämä sentteri siellä on, on äärimmäisen hyvä kahden suunnan, kahden suunnan sentteri. On, on tunnettu siitä... Vetää aloituksia hyvin kotiapäin, pelaa alivoimalla isoja minuutteja joukkuen, toisen joukkueen parhaita pelaajia vastaan. Ja varmasti tässä sarjassa Bergeronillakin on tosi iso rooli siinä, että hänen pitäisi pystyä sammuttamaan näitä Pittsburghin tähtiä, nimenomaan Crosby ja Malkinia. Siinä on tosi hemmetin iso rooli Berseronille tai helvet iso näytön paikka myöskin siinä, että kuinka hän siinä onnistuu. Ja minä nostan hänet siksi, tähän minun, minun pelaajaksi tähän Bostonin puolelta, tähän hällä vain on niin pirun iso merkitys, merkitys siinä nytten, että onnistuuko hän pimeentämään tähmään näitä vastustajan tähtimiehiä vai ei. Siinä on se suuri onnistumisen ja epäonnistumisen paikka. Toi on hyvin mielenkiintoinen pointti sikäli, että Pergeronen pitäisi kuitenkin pystyä myös tekemään tehojakin jonkin verran. Mm. niin Meneekö kaikki siihen pimentämiseen vai pimentääkö se myös sitä kautta? Mutta tota, mennään, mennään näin vain vuorotellen oikeastaan sittenkin. Niin mä otan myös Bostonin nyt saman kiinni. Joo. Tässähän tämä linja yhdistyy ja tiivistyy, mitä mm. pitemmälle mennään. <laughs> <laughs> tota, mun mielestä se make or break pelaaja on lopulta se, että koska mun mielestä Bostonin joukkue on valitettavan tehoton lopulta, Siinä mm. pitäisi saada nyt vähän lisäskorausta. Mä mietin pitkään, että heitanko mä tähän Jaromir Jaagerin, niin kun mä en oikein usko Jaageriin enää. Ihan oikeasti mitä mä tuossa katsoin, niin mä en vaan näe, että sieltä oikeesti tulee mitään viitamaalia enää tähän yhtäkkiä kohtaan. Joten käännetään katseet siihen porukkaan, mikä pitäisi oikeasti pelata itseään pikkuhiljaa sinne kärkikätjoon pysyvästi. eli Tiders Again, missä sä oot? Miss, missä hän on ollut? Joo, erittäin hyvä nosto. Siinä pitäisi olla siis just semmoisia niin se on nyt harvoin harvoisia luisteluvoimaisia, tiiäkse, semmoisia oikein hyökkäyspääosaajia tuossa Bostonin jengissä. Mun mielestä niin nyt Kultapajalla olisi myös olis se paikka näyttää, että hei, et, sä, sä voisit ehkä raivata mun kakkoskenttä tontti. Mm. Mielenkiintoinen kysymys sikäli on myös se, että et, et, tuleeko Segynistä koskaan en halut osa voi vai olisiko se laita hyökkäisit kuitenkin. Se on ihan, no, en tiedä. Mutta tosiaan niin seuraava sukupolvi astuu on esiin. Poston tarvittaja maaleja ihan oikeasti. Kreitsin jo on ainoa, mikä niitä on tehnyt. Mm -hmm. Nathan Horton oli ollut jopa yllättävän hyvä. Siihen nähden, että mun mielestä runkosarasta taisi lopulta kuitenkin aika hiljasta. Oli, niin kuin Mila Lusitsiki, joka on kyllä kans pudotuspeleissä hyvin heräännyt. Joo, mutta tota no, niin, kuitenkin, niin, varsinkin kun puhutaan tuommoista, tuommoista peleistä, missä tota no, niin, pistää hyökkäysarsinaalit vastakkain, niin sitä taito... Taitotaso ei saa antaa liikaa periksi, näitä näiden jätkien pitää mm. pelata tasolla. Ehdottomasti. Mutta... Rangers-sarjassa tosi oli mukava huomata niin Bostonin puolelta se neloskenttä, mitä paljon rummutettiinkin. Se kyllä pelasi tosi hyvin Rangersia vastaan. Ja onnistui niitä maalejakin, Kai Rahman, ihan mukavasti näin neloskentän ominaisuudessa. Joo, toki siis semmoista hetket on tärkeitä, mutta sitten taas. Mm. Mun mielestä viiden pelissä se oli Helvetin kuvaava se maali, minkä ne teki. Greg Campbell sen teki, niin tota, no niin rom, meidän, meidän, itse meidän podcastin suuri pelaa Roman Hamrlik <lip> onnistui menettämään viides sisään kiekon kaksi. Kahdesti, <lip> joo. <lip> Se oli kyllä niin kuin mä, mä Harvalle, harvalle pelaajan on todella vahingon kysin kysyn kohta oli vähän semmoinen, että, että no niin justiin, ei, se, pakko, ei, ei voinut mukavammalla miehelle sattua. Pakko nostaa tältäkin käsi pystyyn, että myös oli erittäin, erittäin tota, vahingoniloinen. Hymy, hymyyn kare oli kyllä naamalla siinä, kun Hamradikki onnistui tässä, onnistui, onnistui tässä uskomattomassa tempussa kyllä. Että. Se oli kyllä käsittämättömän hieno puolustamista. herra <laughs> Mut joo, siis just, että et, et, tota no niin, sitten taas, niin, no joo, ei mennä siihen vielä, mutta toi on ihan hyvä, hyvä pointti sikäli, että sieltä saattaa tulla tota, yllättävänkin ratkaisijoita, mutta tota no niin, Break-pelaaja on tavallaan, että samaa kastia tähän näin, hyvä hyvää jatkumoa tähän että mä sanon Chris Letangin, ihan sen takia, että et, no se voi olla se Pittsburghin Roman Hamerlik, sille päälle sattuu, että tota se on kyllä aika vaarallinen molemmissa paikoitelle. Mä tässä aikaan ottava sarjan ottavan pelisarjan, niin viimeistä peliä kattelin toisessa päivänä. Kattelin navalta sitä, niin kyllä naurattiin välillä, että miten, siis, miten ääliömäisiä liikkeitä se tekee puolustan. Se oli niin siis, siis ylirohkeita, Janniin Jan Niinima kiekkokoulun käynyinä. Käyneen ja kaverin lähtee haastamaan sen viivalla vaikka totana, niin just silloin kun pitäisi pakittaa yrittää mailalla ottaa kiakkoa tyyli ilmasta kiinni ja päästää kaveri ohitteet. Jos se sortuu tuommoisiin ylipelailuihin ja varsinkin, jos Bostoni lyö sen paineen päälle ja sen muni niitä kiakkoisia paineja alla, niin mm. oikeastaan niin, siis, en mä sano, että mä sille letangin epäilisin. Että tässä tulee oikeastaan just se Ray Borg-kohtaa, että kuhan se pysyy se tasapaino niin, että jokaiset virheet kohtaan tulee vähintään, niin kun, siis mitä se suhde nyt sit on. 2, 3, 4, 5 hyvä suoritus per virhe mm. tulee, niin, tota, no, niin sitten sit, sit se tasapaino on kohillaan ja sitten Pittsburgh hoitaa ja Mutta tota, no, niin se, se voi olla, että se pelaa kuitenkin niin paljon ja se pelaa niin, niin rank rankalla itseluottamuksella, rajattomalla itseluottamuksella, että jos Boston saa, saa ne miinat osumaan siihen, niin sitten voi tulla yllättävänkin kusiset paikat. No kyllä varmasti. Siinä on Bostonilla se iskun paikka iskun paikka tosia ja taas nostan Pittsburghistä tämän pelaaja, pelaajan esille, kuin Evgeni Malkki on, on tietenkin aika lailla itse itseoikeutettukin pelaaja tuohon, tuohon, että pisteitä on tullut jo näissä pudotuspeleissäkin jo tosi mukavasti. Mutta miksi minä nyt tähän hänet nostin, niin oikeastaan siksi, että mä kuitenkin uskon, että Bostonilla on tällä hetkellä se, jos ne haikko alkaa tähän Pelaajien pimeentämisprojektin oikein kunnolla, niin siinä on kuitenkin se aina se sit Sidney Crosby, eellä, joka pyrit hän ensisijaisesti lähteä, lähteä hänen kentällensä pimeentämään. Ja siinä vaiheessa Malkin Neil, kaksikko sieltä, ikin siinä on taitanut pelata vielä kolmantena, niin hän tulee tosissaan nousta, varsinkin Malkinin sieltä sentterin ominaisuudessa tosiaan pitää nosta, nostaa tasoansa vielä, jos se nyt on mahdollista vielä nostaa tuosta nykyisestäkään tilasta. Ja jos tosiaan se Crospin pimentäminen Bostonilta onnistuu, niin sitten Malkki niin pitää vain kentällisensa kanssa nousta esille ja raapia niitä tärkeitä maalia, mikäli sitten Pittsburgh haluaa jatkoa. Selvä. Mennään sitten itse sarjaan, niin mä haluan sanoa ensin ensimmäisessä, että Bostonin ja fyysyys ei tule tekemään niin isoa eroa, kuin vois luulla. Mä heitän pallit pölkölle tämän suhteen. Mutta se vaatii sen, että penguinsi täytyy nyt puolustaa äärettä, äärettömän järkevästi. Eli ne pitää nimenomaan keskikaistan tukossa ja hyökkää että tukee pakkeja, joille ei ole kamppailuvoimaa mitenkään ihan liikaa. Mm -hmm. Jos sitä vyöryy vastaan, täytyy olla sitten ehkä vähän tuplaustakin. Sitten taas, siinä on se vaara, että, just, että viivakudit täytyisi pitää, pitää pystyä pelaamaan pois. Se niin vaatii hyökkäjältä hyvää reagointia ja hyvä, tota, no niin, siis uh, uhrautuvaisuutta. Että siihen saadaankin vedoiten täytyy vaan mennä. Mä veikkaan, että jos ne pääsee tiputtelemaan sinne viivavetoin niin sitten sit tulee aika paha juttu. Sitten sit täytyy saada mutta että niin, niin, sekin on niin suhteellista, kuinka paljon se sitten merkitsee. Et mun mun mielestäni niin, Pittsburgh niin, Be on niin, niin köykäinen, kun väitetään verrattuna Bostoniin. Siis totta kai Bostonilla on, on enemmän itäjiä. Mutta tota no, niin sitten taas Boston, mikä tekee, niin se on tavallaan vähän ennalta, arvattava, ennalta arvattavaa se, että ne velaa 5-5 pelissä just sinne maaliin, mutta ei ne haa oikein just mitään muuta. No ei kyllä oikein, ei siinä sellaisia variaatioita ole, vaan se on sitä just, se on tosi suoraviivasta jääkiekkoa, mitä Bostonin pellaa. Mm. Se on aivan tosiaan paljon käytethän, Bostonin kyllä tykkää käyttää puolustajia tosi paljon hyökkäyksessä. Toki kyllähän Pittsburghkin totta kai tykkää myös käyttää, onhan sielläkin tulivoimaa löytyy sieltä viivalta, että... Kyllä siinä Pittsburghin kannalta, Pittsburghin kannalta on nimenomaan, että nuo vedot pitää saada tukittua pois. Johnny Boyczakikin on nyt nakannut pudotuspelissä monta maalia. Tori Krug, tämä nuori kometta. Jen, Jen Cara. Siinä on tosi paljon tulivoimaa sillä Bostonilta nimenomaan viivalta. Eikö Kroog jo nimenomaan tehnyt yv aika pitkälti ne maalit? Kolme kappaletta on tehnyt YV. No niin, se on neljä hästi mm. oli tehnyt. No Neljäsä. joo, mutta sit, sit tässä kohtaa mä muistutan, että Pittsburghilla on playoffien kirkkaasti paras alivoima. Niillä on, on myös playoffien kirkkaasti paras ylivoima. Ja tota no niin. Mutta en tiedä, siis mun mielestä kaiken kaikkia, niin Penguins on yllätyksellisempi ja se on vaikeemmin luettava joukkue. Ja ne ja muuten myös aika halukkaasti sinne maalille, et, et, et, kysy, niin kyllä ja saa ihan täydenpäivätöön Bostonikin tehdä. Mutta tota, ennen kaikkea Bostonin kohdalla se keskittymisalo numero yksi on se kiekollinen huolisuus, koska Penguins rankasee aivan jäätävältä tavalla niistä rankasee ja kyllä siis erikoistilanne pelaamisessa nimenomaan, niin, niin kuin puhuikin, niin Pittsburghin ylivoima on täyttä rautaa, alivoima on myös tosi, tosi kova, ja Tosiaan, eipä oikeastaan, kun Chicagolla on ollut näissä karkelossa ainoastaan se parempi. Heillähän ei ole vielä mennyt yksi, yksi ylivoamaali selän taakse tällä hetkellä. Että... Chicagolla oli parempi? Chicagolla on parempi. Silloin melkein, onko se ihan 98 prosentin tuntumassa tosiaan. Onko muistaakseni 41 kertaa ollut alivoimalla ja yhden kerran on päästänyt sisälle? Että... Anteeksi, mä oon näköjään katsonut... Olen väärin sit, mutta, no, niin Joo, mutta muistan, on, on että... siis onhan sillä tosi kova, tosi kova on tuo alivoima aivan no, no, 90 prosentin pinnassa siinä. Joo, joo, no ylivoima niillä oli ainakin paras muistan, Ylivoima niin. on ehdottomasti parasta, että ei siinä kyllä Postonilla tuo ylivoima on ollut, vaikka nyt onkin näissä karkilossa on löytynyt pikkuhiljaa sitä nimenomaan kruukin, mutta kruukin muodossa, mutta kun se ei yksinään, se ei riitä. Että kun hmm. Pittsburgh onnistuu ne viivakudit blokkaamaan, niin mitä sitten... Niin. Totta kai mun se ihan, ihan niin validipointti se, että Penguinsin puolustusta ihan joutuu nyt ihan testimiseen. missä se ei semmoisen missä ei ole vielä ollutkaan tänä keväänä. Mm. Mutta sitten taas mä luota siihen, että siellä on aika kokeneet jätkiä, mitkä varmasti osaa pelata, pelata viisaasti, eikä lähteä mukaan siihen Bostonin hämmentämiseen, jota on taatusti tulos. Oho. Molari tosikä mielenkiintoista, mun mielestä on aika tasanne. toinen on kuitenkin pelannut aika ailahtelevasti eli raski ja toisen romahdus koko ajan odotetaan. Ja. <laughs> <Sikäinen on. laughs> eli vo, eli vokooni, mun mielestä olisi taas ihan piru varma niissä peleissä, mitä mä näin tuosta ottavasarjasta. Sitten siellä on kuitenkin vielä flöörikin penkillä, niin se tilanne mitenkään toivoton on. Ei. Mutta kuitenkin mä en vaan näistä vaarallista sanoa, mutta tota jotenkin en vaan usko, että vokooni nyt kuitenkaan on se. Se, mikä romahtaa missään tapauksessa. Muutenkin mulla on semmoinen vaikutelma, että penguinssi on se porukka, milloin on tässä parissa lisäkierroksia koneessa ja Bostonilla saattaa olla se lakipiste tällä kaudella ehkä vähän saavutettu. jo Se on kuitenkin liian, se on liian tehoto. Se on liian tehoto. Hmm. Penguinsilla on juuri ne pelaajat, jotka tekevät sen clutch-maalin, siis, eli just niinku sen tasotusmaalin kaksikuntinen loppuun, ja sitten niillä on myös ne pelaajat, joilla voitetaan maalintekokilpailu, ja se siihen menee. Niin, ja Bostonin kyllä varmasti viimeiseen asti yrittää sen välttää, että tämä ei mene maalintekokilpailuihin tai maalintekokarkeloihin. Joo, eli, ei niitä tietää häviää. Ei, sen. se häviää, se häviää sataanolla siinä. Että kyllä mie, se on ainoa se... Tosi tiivis puolustus, mitä Bostoni tykkää koko ajan harjoittaa siinä. Ja tämmöiset pelaamiset ne pitäisi sujua aivan niin täydellisesti. Tämä kyllä vaatii, jos Bostoni tästä aikoo jatkoa mennä, niin Bostonilta se vaatii kyllä nappisuorituksen. Ja just näiden miehien, niin sanoit Tyler Seguini, sieltä Jaagerin pitäisi, pitäisi aukaista silmä pikkuhiljaa. Ja jumala kaveri oli 40 kertaa paukuttanut sitä maalia kohti ja Vanhan liitos sniperi pitäisi kuitenkin olla, niin kyllä häneltäkin odotetaan paljon, paljon enemmän siinä. Että, mutta että onko hänestä ennen Se on viime keväänä oli Filadelfian pajassa. No se oli eri joukku, ja se niin on, se, se suosi, suosi paljon enemmän muutenkin. Mm. En mä tiedä mitä tosiaan ajatellaan, miten se Bostoni tulee, niin se tulee varmaan just kauhealla paineella päälle varmaankin. Sitten taas penguinsi, niin... niin. Ei se kyllä ihan kauheasti tilaa ja aikaa ole tarvinnut mun mielestä. Mm. Ja sitten se on vaarallinen jokaisella kenttäosa-alueella, kun se rankasa niistä ihan törkeesti. Bruissikin mm. toki haistaa ne virheet, mutta sitten se rankase tarpeeksi tehokkaasti. Ja sitten mun mielestä yksi pointti, mikä kanssit on tärkein, niin just tuo, että fyysiset joukkoet on usein jääherkempi. Ja benssillä on tosiaan se paras ylivoima tuo playoffeissa. Niin. Se on, se on aika iso, iso ratkaisutekijä tuossa. Mutta sitten on mielenkiintoinen kysymys. Sä puhuit koko ajan, jos ne, jos ne pystyy pimentämään, jos ne pystyy pimentämään, mutta sitten taas kun siellä on kaksi ketjua, parhaimmillaan kolme, mitä sun pitäisi pimentää, niin onko Bostonin oikeasti varaa heittää niitten parhaat äijät pimentämään yhtään vittu ketään, vai pitäisikö niitten vaan pelata? Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Että olisiko se... Olisiko se kuitenkin järkevämpi, järkevämpi nimenomaan pelaamalla pelata pelaamalla pelaa se Pittsburgh-nuriin vai, vai sillä, että joku Sidney Crosbya ei nähdä sillä kentällä koko sarjan aikana, mutta Penguins vie silti ylivoimaisesti marssia suorastaan finaaliin, niin sekähän ei kauheasti palvele sitä Bostonin tarkoitusperia siinä. Niin, en tiedä, sitä mä odottelen, mun mikä on se, se Julianin Taktiikka minne lähtee, että et, et lähdetäänkö peluttamalla. Niin, no joo, Pittsburghilla niin, on kotietu. Niin, tietenkin se on vaihto. Tietenkin nämä kaksi ensimmäistä peliä, niin Julienilla on tietenkin huomattavasti hankalempi urakka siinä. Mutta kotona sitten varmasti on mielenkiintoista nähdä, että minkälainen Minkä? se on. Mutta tässä nähdään sitten, että mikä niinku valmentajan koulukunta, onko tätä line matchin koulukuntaa vai miten sitten, No, tuolla tuolla päivä se taitaa olla aika suosittua match-upia hakeminen ja kaikkea tämmöinen. Tota, no, niin, että mm. Siihen ei välttämättä sitten taas mun mielestä just tämmöinen kiso, kautta on kautta katsoin joku olisi loistava esimerkiksi vastakkaisesta koulukunnasta. Vittu, mehän mennään neljällä kentällä ja mehän rullataan niitä vaikka hamaan tappiin asti. <tos> me, emme, me emme muuta. Mikään ei muutu. Mikään ei muutu. Kyllähän Julienikin minun mielestä Rangersia vastaan, niin kyllähän hän noita kenttiä kyllä tasaisesti koko ajan siinä. Että... Ainakin tykkää kyllä siitä. Joo, on nähdä, että pystyykö se kahden tosiaan tekemään, mutta on tota no niin, ehkä se Boston näkyy. Mut mennään tuohon tarkempiin veikkauksiin, niin mä heitän näin, että mä sanon, että Boston on val paremmin valmistautunut siihen vääntöpeleihin, kun ne on joutunut vähän oikeasti vääntämäänkin. <tos> niin mä sanon, että Pittsburghillä menee yksi peli ehkä osa toisestakin sopeutues, joten ekan kahden pelin jälkeen meillä on pöydällä on yksi, yksi splitti. Mm -hmm. Mutta mä väitän, että uskulla on koko ajan puhuttu siitä, että kummanne on ne jatket, joka sen pistää pussiin silloin, kun sitä tarvitaan, niin loppuu kohden sarjan repi entistä selvemmin Penguinsille. Mutta koska on pikkasen kasvukipuja, niin sano, että Penguins in six. 4.2. No niin. Mie taas tota, mie oikeastaan tiedä. Mulla on, toisaalta mulla tuo penguins junhan tekisi mieli tosi paljon hypäätä, mutta minun on pakko nyt vain luottaa omahan sisäiseen kutinaan ja minä olen tykännyt tosi paljon, mitä mä olen Bostonia nähnyt. On totta, että se on vähän hampaato joukkue että tällä hetkellä niin maalinte on tehokkuudessa. Mutta minä uskon, että se pelaa toivottavasti omaa kurinalaista itseään ja on pystyy löytämään ne aseet Pittsburghin kaatamiseen. Mulla on vain sellainen tunne, että tämä peli menee Game 7 ja siellä Boston. 4-3 Boston menee finaaliin. No, sä oot tässä sitten väärässä, mutta... Tuota, no niin, <laughs> <laughs> me sen riski tässä. <laughs> <laughs> Joo, ei mitään, hyvät, hyvät turina olla saatu aikaiseksi, mutta on tuota, no, niin. Matsi alkaa vartin päästä, yritetä yritetään <laughs> olla tiiviisti Chicago Los Angeles, matsi mikä tuossa tosiaan alkamassa, niin... oot uh, niin, make or break, pelaajat. Jimmois Chicago on aivan päiväselvä, Jonathan Davis pakko nousta esiin, aivan pakko. Tähän voisi heittää myös Keini, mutta sitten taas Keini on oikein vähän sanonut enemmän aikaiseksi, mutta et, etenkin Tavesia ja sitä just sitä klutch-ratkaisuhetkin niin no, kykyä nostaa esiin. Nyt sitä tarvitaan. Vähän oli parempi enteen, mutta tämä tota, on no niin Captain Sirius nyt kiakkoon häkki ja vähän hitaasti. Kyllä, mulla tämä kyseinen pelaaja Jonathan Taves. Täsmälleen sama kaveri. Keinin kanssa myös miarvoin tätä, mutta kein tosiaan, kuten sanoit, on saanut jotakin aikaiseksi. Nyt Olen se kuitenkin kolman, kolmantena sisällä se piste niin ei se ihan, ihan vihkoa vetänyt. On, mutta... ei ole, ei ole, mutta kyllä nyt... nyt Kaksi maalia hossi. vaan tosi, mutta... Nyt hossi, nyt herranen aika, nyt, nyt pitää herätä, nyt pitää alkaa näyttää joukkueelle esimerkkiä myös tehopisteiden muodossa, koska niitä tämä kaveri kyllä osaa tehdä. Kyllä. Los Angeles Kingsiltä mä heitän, heitän pottiin pelaaja, jonka enku vain halua uramaa, oikeastaan epäilyttäisi vähän pari kautta. Eli Robin Regier, joka löytyy ykköspakkikarjasta ja teki jatkopahvinkin vielä koko kausista epäilystä jalkanopeut. Toistaiseksi sopeutunut, miten nyt. Se on kyllä toki eniten miinuksella muuten pakeista, että ei se ihan puikkoon mennyt. <tos> Kova haaste kuitenkin mun mielestä, että nyt täytyisi pitää, pitää huolta Drew Doughtin kämmeistä ja olla sille lapsen vahtina sitten vielä, mutta sitten mm -hmm. sit kuitenkin pysyy itsekin vielä hyökkäyks, vikkeillä hyökkäyksen perässä tai mielellään siinä äien ja maalin välissä tietysti. Mutta tota, no niin. en tiedä, mun mielestä Regirillä se pelaa kuitenkin sen 20 minuuttia illas keskimäärin 21 minuuttia aika tarkkaa, niin, niin. ei toki pelaa ylivoimaa. Dauti puol tuntia siinä vieressä, mutta no, niin kuitenkin tämä on pitkä kausia nimenomaan tällaiselle puujalalle, niin se voi olla vähän niin tosi haastavaa, että miten vielä lähtee, lähtee. nopeit jatkii vastaan. En tiedä, mä heitä sen mielenkiintoisena asiana, että jos Regier onnistuu olemaan se puolustava puolustaja, mikä hän parhaimmillaan on ollut, mm. niin, niin sitten veikkaa, että. Patrick Keinin kannattaisi pitää se hammassua ihan suussa. <matiilbee> Näinpä. Mietin itse asiassa hienon, hienon kaksinkamppailun tähän Taves vastaan. Antse Kopitar. Ei no mä muuten arvoin ihan saman kanssa. <My> Antse! <latsomaga> -asi -asi M -m inimisi, mietin hvad, mä mietin samaa, että jotenkin mä olin, oli, ehkä mä olin tekin alitajusti hajulla. Tämä Jussi ottaa jo tämä kiinni. Ehkä mun ei tarvii. Siellä sie täsmälleen tiesittämään. Eli Antse, Antse kans nyt pitäisi kans herätä. Alkaa näyttämään. Tällä hetkellä Richard Carter on se kaksikko, joka Kingsin aika tehotonta hyökkäystä kuitenkin kannattelee. Ja herrajestas kyllähän nyt ykköskenttä Dustin Brown, Antse kopiitot Justin Williams, niin kyllähän sen pitäisi joka ilta raapia niitä maaleja tuonne. Ja Antse viime pudotuspeleissä, missä hän oli ehdottomasti kans tärkeimpiä palasia Kingsin mestaruudessa, niin Pisteper-pelitahtia silloin, niin nyt on, nyt on vähän jotenkin tuntuu olevan tummosta. ei ole lähtenyt käyntiin Antsellakaan. Eikä Browni pudonnut jopa kolmoskenttä, eikö sillä ole Cliffordia ollut nyt ykköskentän mukana? Joo, kyllä se on näinkin tämmöisiäkin ketjumuutoksia ollut tosiaan, että se on, ykköskenttä on kyllä pettänyt jo pahasti, Williams heitti siinä viimeisessä Game Sevenissä heitti kaksi maalia, Tähän onkin tuommoisen Game Seven Game, 7, Game 7 pelien mies onkin, että siellä oli taas mm. tätä uskomatonta jenkkitriviaa siinä pelin aikana, että, että Williams on tahkonut, tahkonut noissa Game Seven aivan uskomattomat tehot, että verrattuna normaalisti pudotuspeleihin, niin mutta tämä Antse ehdottomasti, nyt pitäisi alkaa niitä hyökkäyspäin tehoja tulee. kunnolla. Muuten Kingsille tulee kyllä nopea, nopea kesälomaa tässä. nopeasti kesälomaa vastaan. Mutta tota, mielestäni tässä on niinku kaksi isoa kysymystä sarjassa, että et, et kummalla on lopulta vähemmän pateisia jäljelle. Et Hawks nousi kuilun partat 3-1 taas, Kings on kasvattanut tätä, niinku koko kauden mittaan tätä hommaansa mm. ja tullut kanssa aika vaikein kautta sieltä. Siitä on, että kummalla on ne paremmat ratkaiset. Mun tasapeli aika sikäli, että et tällä hetkellä se tilanne, siis kun Kings jo sentään on jotain kaikilla, mutta Hawksin tykit on vieläkin heräilemässä. Niin. Tavallaan niin mä näen, että... Sit, et, et, et chicago -saan on valmistettu tähän sarjaan sikäli aika hyviä ja Detroit yritti samaltaan kuin mitä Kings todennäköisesti yrittää, niin pelata just niitä, niitä vahvuuksia pois. En mä tiedä, mä jotenkin sanoin, mu muista varmaan että sanoin runkosarja-aika jo, että et, hoksia ei ole koeteltu niin. silloin, kun, silloin, kun ne meni, niin tota, et, et, ja se tulee sitten näkymään myöhemmin. Et, nyt oikeastaan se iso kysy kolmas iso kysymys tässä on se, että et, onko tämä, mitä nyt on nähty, niin onko se vasta alkuun, vai nytkö se alkaa taittua jo se iska Siltä, et, et, että tota, et, et, et nyt ne vaikeudet on tavallaan nähty ja niin. sitten on hitsautunut yhteen ja kaikki sylinterit hakkaa täysillä ja mitä näitä nyt on. Kliseitä löytyy. Totta kai kyllähän Toes ja Kane kaksikko, varsinkin Kane-maalinteon suhteen ja Toes ihan tehopisteiden suhteen pitäisi herätä, totta kai. Tietenkin iso kysymys myös on minun mielestä Chicagolle, että nyt sehän myös täytyy... Päästä sinne maalin edustalle. Hän on pakko luoa siihen Quickiin eteen oikeasti trafiikkia, koska Quicki on tällä hetkellä kyllä, hän on, hän on kyllä aivan loistavassa vireessä. On kyllä pakko sanoa, että Sanhosea vastaan, tässä sen viimeisenkin ottelun katto, niin kuin ne viivakudiikki Sanhosella, ei ne mennyt läpi, ei ne menny missään vaiheessa oikein Quikille asti. Sitten tietenkin Dan Boyle pääsi räppäisemään sen maaliin. Sehän he sitten samaan mutta Kings... just että kyllä mä muuten näin tuossa niin sitten näin yhden maaliin. Mutta minun mielestä Kings tosi hyvin blokkasi niitä ja pyrkii blokkaamaan niitä vetoja siinä. Ja mikä sitten tulee lopulta Quickille, niin tietenkin luottavat, että Quick pystyy näitä napsihmaan sitten. Että nyt sinne pitää saada trafiikkia maalille. San ei sinä ei oikein kauhean hyvin minun mielestä onnistunut. Chicagon pitäisi onnistua. Ja kyllähän Detroitia vastaan sitä asetta alkoivat sitten käyttämäänkin, sitten kun he alkoivat voittamaan, että kun Howardin saattiin saatiin sitä ruuhkaa, niin alkoi niitä kiekkoja uppaamaankin sinne. No toi tavallaan just sitä, sitä teoriaa tukee, että et ne on niin saanut valmistautua hyvin tähän, että mitä pitää tuleman pitää mm. tavallaan niin pienoiskoossa. Toki kasvun paikkaa täytyy olla. Tietysti kasvun kasvuvara onkin vielä paljon, mutta tota, en tiedä. Mun mielestä niin kun, se olisi aika kaunis ajatus se, että ne nyt, nyt, niin kun, nyt ne oikeasti että, että kävi, kävi kuilun jo mutta sitten kuitenkin niin, muistaa tämän kuolevaisuutensa ja tulevat sieltä. Mutta, tota, no, niin, tavallaan vähän samalla tilanne kuin sillä joskin, niin oli se, että, että toi Detroit oli vähän kovempi haaste kuin ottava, mutta, mutta kuitenkin niin se, mikä sitä erottaa Penguinsin suhteen, tarkoittaa siis sama tilanne sikäli, että et, et tavallaan on päässyt vähän helpolla. Et, et, jos noista osakohtaa kohdan, on losin, niin ei olisi jatkossa. Joo, ei varmasti. Välttämättä ehkä Sharkseekin vasta olisi tullut pannua, en tiedä. Mutta tota no, niin, mut se, mikä Penguinsilla on tuossa taustalla kuitenkin, niin Penguinsilla on nuo erikoistilanteet ja sitten on, sit on ihan tulikuumat, nuo tähtipelaajat, selkä noina. Joka kestää sen, vaikka poston saisikin kovaa tuo sarjaan. Mutta mm, silti mä puhun tässä koko ajan Chicagosta sen takia, koska mun mielestä Chicagolla on tämän sarjan ratkaisu ihan omissa käsissä. Kiissi, mm. ei tee tarpeeksi maalei. enkä mä usko, että siellä on tulossakaan niitä. Chicagolla siellä on ukkoi, mutta löytyykö se nyt viimeiset pelit antoi viitet sitä paremmasta. Mm. En tiedä, ennen kuin mennään lopullisiin veikkauksiin, niin mä sanoin, että. palataan takaisin silleen vanhaan, että mä muistan, että mä ennustelin silloin, kun me pohdittiin puolet ketkä siellä on konfafinaaleissa, ket, tai ainakin ketkä ställikapifinaalissa, niin joo, silloin mä heitin Nashvillen sinne, mikä meni vihkoon pahasti, mm. mutta tota, no, niin mut se teoria oli siinä just, että se puolustuspelijoukkue mm. tulee ottaa se läntisen haltuun. Mietäisin muistaakseni, mulla taisi olla Chicago tämän konferenssin voittajana jos nyt en aivan väärin muista. Joo, niin oli, mutta silloin käytiin tämä keskustelu just, että onko koiteltu tarpeeksi. Niin, kyllä. Silloin sanoin, että puol liputin puolustusjoukkojen puolesta, mutta kyllä mä... Niin, sanotaan näin, että on silti maalintekopeli. mitä sä sanot? Kyllä mä sanon näin, että Los Angeles on tehoton tällä hetkellä Chicagokin tarvitsee näitä tosi terävän kärjen tehoilijoilta, tarvittaa heräämisen totta kai. Erikoistilanne pelaamisessa Los Angeles on kyllä ihan paperia, jos varsinkin tuota Chicagon alivomaa vastaan, niin Los Angelesilla on kyllä pitkä tie vielä edessä, että ne pystyy sen, sen selvittämään. Mutta Me on valmis kyllä veikkaamaan tällä lailla, että ensimmäiset kaksi peliä Chicagossa, ne menee Chicagolle, seuraa kaksi peliä Kingsin kotihallissa, Kings jatkaa kotita kahden kahenottelun verran, sitten tulee kolme kaksi Chicagolle kotona, ja sitten sarja huipentuu siihen 4-2-voittoon, kun Kings häviää ensimmäisen kerran kotonansa nyt tämän vuoden pudotuspeleissä. Ja sillä häviöllä se tippuu chicago finaali 4 4-2-ottelun Joo. Mä sanon sitten näin, että äh, mä veikkasin tuossa 4-2-sarjaa tuohon toiseen, niin näillä on paha tapaa olla konssafinaalilla vähän niin kuin lässähtää. Sikäli tämä toivon kuitenkin hienoa finaalisarjaa ja niin, mä sanon, että edelleen maalintekopeliin, niin pelit pysyy todella tiukkoina, mutta ratkaiset nousee esiin ja no, ratkaisee. Joten mä veikkaan tästä lyhyempää sarjaa hieman, Hawks in 5.4.1. No niin. Ja en ihmettelis vaikka niistä menisi vaikka kolme tai neljä jatkoa ällekin saakka. Siinä olisi olis herkullinen asetelma kyllä. Tuossa sinun skenaariossa, että siellä olisi Pittsburgh-Chicago, se, se olisi kyllä varmasti huikeata jääkiekkoa kyllä finaalissa. No Tosi hyökkäys. Taito on voitaisiin nähdä kivää. Aivan varmasti, kun taas sitten jos miettii, että Kings ja Boston olisi finaalissa, niin sitten olisi vähän tästä, <tos> vähän tästä toisesta kaliberistä, eli semmoista varmaan kaksi yksi nyhjäyksiä nähtäisiin. Nähtäis varmaan seitsemän kappaletta sitten niin, se, noin, mä, tiiä, se, mä en mä se, ei, ei se huono sarja sekään olisi Se, se oli perun fyysinen sarja ainakin Piden minuutin päästä se nähdään miten Chicago's Angeles lähtee käyntiin joten Kyllä ei, ei kaitsi muuta mä menen tekemään äkkiä voileivät Ja istataan takaisin sohvalle kattomaan No niin. Tämän, niin. tässä juuri tänään pullottamat kotiviinit hakemaan Ja lähteä tossa katsomaan kisastudioon ottelua no niin, Ei muuta kuin palataan sitten ennen finaaleja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 You cannot be the greatest player in the world and expect to get free rides. And what you've done, you've turned the league and teams against. I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just want to know, just want to know where he was in Game Three. I can't really heard what Jeremy says because you know, I got my like two standard couple wings in my ear. Gary Curry, McSorley, the Redskins.